Bens i ben senyores i senyors amb una nova edició dels esports al punt a la sintonia de Ràdio Palafrugell us parla Rafael Corby. El programa esportiu en el dia d'avui que començarem escoltant amb en Jordi Freixas, el nostre analista del món del futbol. Amb ell farem un repàs a la tercera catalana amb el cap de setmana del derbi entre el Palafrugell i la sauleda, que té lloc diumenge a dos quarts de cinc de la tarda a l'estadi municipal de Palafrugell. Entremig escoltarem les declaracions que ens han enviat els dos presidents, Antoni Pérez per part del Futbol Club Palafrugell, en Juanito Castillejo per parten de la Sauleda i també ...tindrem la velocitat d'escoltar a l'Àlex Sèp, dels dos coentrenadors del Futbol Club a la Frugin... ...en la seva valoració en la prèvia d'aquest encontre. Entre ells també, amb en Jordi Freixas, comentarem l'actualitat de l'altre grup de la Tercera Catalana... ...i escoltarem el que ens en diuen en Damià Seguer, ...preparador del Begú, ...i en David Martínez, del Pals Atlètic. Són aquests alguns dels protagonistes que tindrem en el dia d'avui. Però a part d'això, repassarem l'actualitat de l'UQ sobre patins... ...amb en Josep Codina de l'alatisme amb Josep Massa, del tennis table amb Miquel Alvarez, del Humble amb Miquel Garcia i l'Uri Sierra, i del futbol sala amb en Xavier Ferrarons parlarem amb l'Albert Ambou del eh, Nadal, d'aquest Nadal que hi ha doncs, tota una sèrie d'entrenaments eh, i uns dies en els quals l'hockey serà el protagonista, i en Paco Escribano ens portarà la del cap de setmana, del partit del cap de setmana, però també ens farà cinc cèntims sobre com està el futbol femení de Palafrugell amb aquests moments. Per tant, endavant les atxes, que comenci el programa Esports al Punt. Doncs, efectivament, com us acabo de comentar, comencem aquí els Esports al Punt, a la sintonia de la Ràdio Palafrugell per el dia d'avui. La primera aturada és en el dia d'avui futbolística, perquè, òbviament, tenim tot un derbi aquest cap de setmana, un Palafrugell sauleda, i amb diferents protagonistes els volem comentar. Tot això, la jornada té partits molt interessants, tant amb el grup 16 com amb el grup 15 d'aquesta tercera catalana. Tot això, i alguna cosa més, la compartirem, la conversarem ara mateix, amb en Jordi freixes, el nostre comentarista particular, com si fos els de Gol TV, doncs nosaltres el tenim amb ell i en sap més que tots ells plegats. Jordi, bon dia, benvingut. Hola, oh, Rafael, bon dia. Escolta, anem a parlar amb tu una mica, ja saps que tant tant volem que ens toquis el crostó i la teva sapiència ens la facis conèixer per veure com van les coses. De moment comencem, si et sembla, repassant el que és el partit de la, de la jornada, no tant a nivell classificatori, però sí a nivell de Palafrugell, com, amb aquest uh, partit que ens aporten a Palafrugell i Sauleda. Tu què en veus, què en penses d'aquest encontre? Doncs que el Pau Fussell, des que està amb en Jordi Cama i l'Alec Sapo, porten 3 a 3 i els vaig a veure fa 15 dies enrere i realment estan jugant molt i molt bé. I venen de guanyar 1 a 8 al camp del Sant Pol, no? Juguen a casa i realment és un partit complicat eh, per la Salveda. Mm, partit difícil, la Salveda està en situació perillosa tallar penúltim amb 8 punts esperem que, que puguin quedar un pare de resultats eh, consecutius guanyats i, i ja posar-se una mica per qui a la classificació no? mm -hmm. uh, Seria molt, molt descabellat, tot i que en un derbi mai se sap ja ho van tenir la prova l'any passat quan la Soledad també estava un xic malament i el palafrigillador que es va imposar la Soledad això sí, el camp del Gregal va ser per 2 a 1 Sí, sí, sí, vaig estar al partit i realment la Soledad va estar molt bé és un camp d'unes dimensions ...totalment diferents a les que té aquí a l'estadi... ...però siguin era un nerdi jo no descartaria, no descartaria res... ...ja que també hi ha molts jugadors que són ex del de Pagaforgell... És un, un derbi podria passar qualsevol cosa, evidentment. De fet, però si haguessin de fer una travessa, eh, seria l'1 inavuible, no? Perquè, com has comentat tu, eh, des de que l'han agafat aquest en duo, eh, com si fos Pimpinela, però que es porten bé entre ells, <ríe> en, en Jordi i l'Àlex, en Sepo, doncs eh, els resultats són a Ja li vaig dir en broma que el partit, aquest últim partit havia anat molt malament perquè els havien marcat un gol, cosa que no es sí. havia produït en cap dels dos anteriors. Sí és sí. eh, cert, també han, han fitjat un molt bon jugador, que és l'herèdia per jugar allà davant, que aquest dia també va fer dos gols al camp del Sant Pol i realment aquest Pagafrugell està allà on tots volen que estiguin no? a part de dalt de tot, amb aquest torder que sembla, sembla que... que està començant a punxar, no? sí, sembla que comença a haver-hi algun empat a perdre aquest dia, va perdre 3 a 4 però que realment el Pau Fusell vol estar a dalt de tot i crec que té, té equip per estar-hi, evidentment. Mm, hi ha altres equips que estan funcionant molt bé, com per exemple el Calonja, amb aquesta categoria, en van la també al seu míster, l'últim partit va quedar suspès, sí. eh, però portava una bona ratxa, en cas que el guanyés aquest partit eh, suspès, eh, passaria a ocupar en solitari la segona posició, per tant, sí. atenció. Amb 25 punts, eh? Mm. 25 punts crec que el té... crec que queden 15 minuts, més o menys, sí. i guanyava 3 a 4, veurem com... Com queda? Evidentment 15 minuts també dona per a fer algun gol més o que te'n fagin algun, veurem com acaba aquest partit però està clar que aquest Cagolles posarien 25 punts i estaria en una segona posició a 4 punts del, del líder que és el Tordera. L'heredia que, que tu has comentat que havien fitxat venia de l'Aro, oi? Sí, sí. I com sí. és que ha deixat l'Aro estar en la mateixa categoria, en mateixes posicions pràcticament perquè l'Aro ara mateix és quart a un punt del Palabrugell? Si no acabes jugant aquells 5 partits tens la possibilitat de fer el canvi d'equip, de, no. i crec que estava en 4 i va debutar aquest dia al Camp del Sant Pau fent dos gols, i bé, i ajudant a tot aquest, aquest equip a posar-se aquí davant, no? Mm -hmm. Anem a escoltar, si et sembla, les paraules d'en Juanito Castillejo, el president de la Saoleda, respecte al derbi d'aquest de, uh, diumenge i després uh, me les comentes, ok? Perfecte. Bon dia, Rafael. Què tal? Bueno, eh, aquesta setmana s'ha treballat molt bé, tenim tota la plantilla i bueno, eh, afrontem aquest derbi amb molta il·lusió, amb moltes ganes. No arribem com a mi m'agradaria haver arribat a aquest derbi, una mica més a dalt de la classificació, però bueno, les circumstàncies són aquestes. Arribem a baix del tot, penúltims, últims o penúltims, i ells estan a dalt, ells estan dalt de tot. Això ja sabeu que un derbi no, no es pot mirar en aquestes coses perquè hi ha molt més, de, molt més coses que el futbol, hi ha moltes ganes, molta intensitat i diumenge anirem a posar-li les coses molt difícils al, al Palafruyer. Eh, no sé si guanyarem, anirem a guanyar segur. És un equip molt, molt fort, eh, juguen molt bé, eh, saben a què juguen, sobretot al seu camp. Bueno, I nosaltres, doncs, a veure, a veure, espero que la gent que hi vagi al camp vegin un, un bon partit de futbol i disfrutin de, de la situació. Vinga, gràcies. Aquestes gent les paraules, doncs, en Juanito Castillejo, què t'han semblat? Doncs totalment d'acord, segur que la salada vindrà, si té tota la plantilla, molts exjugadors de, que havien estat aquí a Palafrugell, un derbi és un... Crec que és un partit d'aquells a part. Hi ha més coses en joc, hi ha més ganes, hi ha més coses per demostrar. Crec que pot venir ambient i, evidentment, pot passar de tot, no? Uh -huh. Perquè... uh -huh. Home, òbviament que pot passar de tot. Uh, doncs, a l'altra banda, hi tenim el president del Palafrugell, en Antoni Pérez, que també vol uh, opinar sobre aquest encontre. Bueno, otro any un derbi Palafrugell Sauleda, oleda. El otro año... ...fue todo muy bonito, todo muy bien... Eh, ...se perdió en el campo de la Soleida... ...se ganó el estadio... ...donde pudimos ver que entre las dos aficiones... ...entre las dos directivas y entre los jugadores... ...eh... ...había un buen ambiente, había una rivalidad sana... ...pero muy buen ambiente... ...eh... ...este año... ...esperemos que sea el último año... ...que se pueden hacer este derbi... ...primero porque así el Palo Fugel, eso significaría que el Palo Fugel estaría en una categoría superior... ...y que la seguridad se pueda mantener en esta categoría de la tercera. Bueno, eh, invitar a todos los aficionados y socios del Palo Fugel ...a que puedan venir a ver este derbi tan atractivo, histórico... ...porque esperemos que que sea uno de los pocos derbis que, que surjan a lo largo de la historia... ...hombre, ojalá que la soledad... ...pudiera subir y... ...pero que no sea en esta... ...en esta categoría... Nada, ...y también que bueno... ...este año es el atractivo donde... ...en la soledad... ...hay jugadores que el otro año estaban jugando con el Parafugel... ...ese es el atractivo también... ...tenemos al Roca... ...al Eric, al Roch... ...pero ya te digo... ...invitar a todos los socios a que vengan a... ...a disfrutar del fútbol... ...aquí en la vila i a veure un bon partit de futbol. Toni Pérez, el president del Palafrugell. En Jordi, algun comentari sobre el que ens comentava? Bueno, home, falta en Jordi Alcina. També, el... efectivament. El no, no, no, Palafrugell, que estava saluda, no?, de tota uh -huh. la colla que... uh -huh. d'en Roca, de, de Però que dóna gust, dóna gust d'escoltar els dos presidents. És cert, és cert que hi ha... hi ha hagut molta gent als partits, que la rivalitat està allà, però que zero incidents i que dóna gust d'escoltar els dos presidents la manera que, que parlen, no? El Pau Frugell ja t'ha ensenyat les cartes, va directament per intentar eh, intentar una altra temporada seguida de pujar de categoria i esperem que aquesta salada doncs, reaccioni el més aviat possible que es posi a la zona mitjana i estigui tranquil, no? El uh, míster de l'Aro deu estar més tranquil aquesta jornada perquè el partit que, que enfronten és contra precisament el, el Cui de la categoria. Sí, però, bueno, s'ha de jugar, eh? I tots els partits són complicats. Eh, aquesta setmana crec que, que no hi ha cap dels dos porters, vull dir que s'haurà <tots> de fer jugar un porter juvenil, però està clar que hi ha equip per intentar competir aquest partit, sumar tres punts i una mica esperant a veure què pot passar amb aquest Pagaforgell eh, Saleda, no? doncs ho esperem serà aquest diumenge dos quarts de cinc de la tarda després d'aquí un moment escoltarem a l'Àlex Cepu també amb la seva valoració sobre aquest encontre ens uh, l'ha fet arribar també però ara si et sembla i per continuar al teu costat uh, a part de, de recordar que també hi ha un excel·lent partit com és el que el Vilartagas enfronta aquest uh, cap de setmana a uh, Cal Aguidó un partit també per a Ganxó doncs que serà prou complicat el torder en principi ho ha de tenir fàcil jugar a camp del Lloret tot i que mai se també és una mena de, de derbi sí, en ja, aquestes contrades, ja, eh? Derbi, ja. sí, sí, sí, sí, <laughs> I aquests de Llorent no se sap mai, eh? L'any passat crec que el Tordera va perdre els dos partits que va jugar contra el Cal tant a casa com a fora. Exacte. Que, mm -hmm. Cuidado amb derbis que... El Blanes, el Blanes va ser, perdona, no? També? El Blanes va perdre contra Cal Aguidor. Sí, crec que el Aguidor li va fer un 0-1 a a casa seu. Mm. Sí, sí. I, bueno... Són, són partits eh, realment complicats. Molt bé. Passem al grup 15, si vols, que també hem de comentar algunes coses, sobretot l'excel·lent temporada que està portant a terme el Torroella, que vessaga els seus rivals. L'altre dia ho va fer ho davant del segon classificat amb un partit que es preveia renyit, però mira, 5 a 0. I també el Bagú, que es pot col·locar en aquesta jornada doncs, també amb una posició molt, molt destacada, perquè té un partit pendent contra el Llerge i es podria col·locar segon. Com ho veus? Uh, doncs... Jo a vegades, com, com parlo d'aquestes categories, ho agafo com a exemple, tant el Torroella, com l'Avisbal, com, com el Begú, eh, són equips fets eh, de jugadors de casa, tots està havien estat al futbol base d'aquests equips, i els veus a la part de dalt de tota la classificació, i això dona molt de gust. O sigui que el Torroella que dia tenia un partit molt complicat i el va solventar molt i molt bé, perquè crec que va ser un 5-0 contra el Portbou. Sí. Mm -hmm. Això 5-0, eh, a diferència de 4 punts, eh, i probablement gol a barraix, doncs, fa que, que, sigui, que tingui bastant avantatge. I el Begut és el que diguem, està en 28 punts, que si guanyés aquest partit crec que és contra Llarz, que és el QE de la classificació, mm -hmm. es posaria segon a 3 punts del Torroella, no? realment té molt, molt de mèrit que estan fent tant en David Montmatí com en seguir Seguer, el Begú, no? A mi m'agrada veure aquesta classificació perquè davant, a part del Portbou Bou, però Torroella, Begú i també el bisbalenc qui treu el cap i fins i tot el Verges, que està una mica més enrere, però són aquests vaja eh, empordanesos, per tant, és interessant. Escoltem si et sembla amb en Demia Seguer, que el míster del del Begó, que ens parla d'aquesta jornada i del partit que enfronten. Bon dia, Rafael. El partit de Vilamalla, doncs, eh, diumenge a la tarda, es presenta com un partit molt més complicat del que la classificació reflexa, perquè, tot i que pot, aparentment pot semblar fàcil, doncs, ells tenen jugadors molt experimentats, tenen jugadors doncs, amb molta qualitat, i la veritat és que la seva classificació tan avall és, és força sorprenent. Uh, per nosaltres hem, és un partit trampa hem d'anar allà molt concentrats hem de saber que no guanyarem abans de jugar al partit i, i a més a més és una setmana molt important perquè la setmana següent que es descansa nosaltres recuperem el partit contra el Llers que tenim pendent i si aconseguíssim fer els sis punts doncs després sí que ja el, les distàncies començarien a ser a ser notables Bé, a nivell d'equip de, doncs estem mentalment molt forts, estem mentalment molt bé, però sí que aquesta setmana del partit de la l'Avisbal doncs, va ser molt dur i, i hi ha hagut algun jugador amb doncs, molèsties que no ha pogut entrenar del tot bé. Avui entreno, veurem a veure, farem recompte de com estem, a veure com, com arribem al partit de, de Vilamalla. I a partir d'aquí, doncs, anem tota la il·lusió del món i molt conscienciats que serà difícil i molt concentrats per emportar-nos els tres punts. Esperem que vinguin cap a begú i, i que puguem explicar-ho la setmana que ve. Moltes gràcies, Rafael. Gràcies a tu, Damià. Doncs eh, ja veus, l'any passat també van estar molt bé la primera part de la temporada, però després es van esfonsar la segona, eh, Jordi? És veritat. És cert que, que va fer una primera volta espectacular lluitant amb el llocs cap davant de, de la classificació i és, i és cert que la segona volta, però també hauríem de saber si degut a què, no? A vegades tens ions de gent important, tens, tens problemes i nosaltres moltes vegades mirem classificacions i resultats, però també hauríem de saber el per què, no? Uh -huh. Aquesta és la classificació doncs, del Bagú habitualment també parlem amb el míster del, del Torruella i el van felicitar per al partit de la jornada passada a veure què passa amb aquesta jornada però també m'agradaria el teu comentari sobre un equip que sembla que vagi de la mà de la Sauleda tots dos varen pujar junts, tots dos la temporada passada van fer una temporada magnífica que anant a mitja taula cada un del seu grup i ara que estan passant problemes els apassen tots dos perquè també ho està passant al Pals Atlètic que entrenen David Martínez una cosa, no sé, incomprensible per part dels dos equips Uh, mira, donar la casualitat que vam estar parlant dissabte passat amb en David, i deia l'any passat a aquestes alçades teníem un punt més que aquest any. Vull dir que diu tinc molta gent als entrenaments i crec que, que aixecarem. Jo l'any passat em vaig trobar molt mateix, en tema de treballs, vacances, ens va costar d'ajuntar-nos a tots, però una vegada hi vàrem ser, doncs, uh, vàrem començar a sumar punts. Jo no tinc la confiança total que aquest Pals també... Encara que aquesta propera jornada hi ha un Pals Torroella, mm. que és un partit complicat, complicat, però les sensacions és que ho aixecaran i començaran a sumar de tres a 3. Escoltem amb en David Martínez, que també ens ha passat la prèvia del partit. En Jordi. Hola a tots. El partit de demà que rebem al líder, i aquest líder és a més a més el Torroella, en quedem amb molta motivació. Sempre tenim ganes tots els equips, de jugar i intentar posar les coses difícils al líder. I si és el Torroella, doncs encara més, més bonic de jugar aquest partit, però, paradoxalment no l'encarem amb gens de pressió. Tal com tenim la nostra dinàmica ara, no, no tenim el nostre enten res a perdre. Va bé el partit i volem posar problemes molt bé, si no va tan bé, doncs intentarem que no sigui... que com a mínim el rival no estigui còmode. Però són d'aquells partits que tens molt a guanyar i poca a perdre. La il·lusió i és, el joc el nostre intenta tan bé, el que no acabem de tenir són els resultats. A veure si demà tenim un punt més de sort que venim tenint els últims partits i podem treure algun puntet. Doncs moltes gràcies també Man David, ja seria la repera que amb aquest enderbi, que també ho és, només faltaria que jugués el Fontanillas per anar mig o algú alta, doncs entre el Pals i, i el Torroella, el Torroella que només ha empatat un partit, la resta els ha guanyat tots, doncs caigués amb aquest enfrontament. Coses més rares s'han vist amb el futbol, no Jordi? Sí, però també és molt correcte el que diuen en David, eh? que queda molta lliga per davant, molts punts per jugar, que la situació a aquestes alçades de primera volta tampoc és tan greu, i que realment aquests partits són els que, que pot passar de tot, no? Vull dir... Però que és cert que, que han jugat onze partits, en queden molts per davant i que, evidentment, tant per part de dalt com per la part de baix pot passar moltes coses. Si té tota la plantilla i, poc que deia, té jugadors de, de qualitat... Segurament, segurament el competiran i si no d'aquí en un futur molt proper aixecaran cap, ja ho veuràs Però, El que els devia fer mal va ser la derrota la setmana passada contra el Cistella eh, les altes dues de, darrerament han estat contra el Bisolany per 7 a 1 i contra el sí. Portbou per 2 a 0 dos dels millors sí. equips de la, de la categoria Jordi, hem fet un repàs amb aquests dos grups no sé si alguna cosa més que ens vulguis comentar No, no, no, hem repassat eh, una mica a fons la tercera catalana, no? Uh, evidentment hi ha més categories però que, veure, esperem en uh, ganes aquest llarbi de diumenge que ve entre el Palafosell i la Salveda que tot vagi bé, que sigui un partit de disfrutar, de molta afició i que guanyi doncs, el que més s'ho mereixi no? si tu m'ho fer algun comentari de les altres categories, endavant tu mateix no, no, i el tema del Pagamós que dia va perdre una zero no? mm -hmm. uh, bueno, Junquera que el Mario d'aquí de Pagamós, també Mario Fernández que sembla que va aixecant cap a Primera Catalana i a l'escala, que també estan en Joan i... I en Sergi Cepo, no? que, que estan allà a part mitja baixa, no? vull dir, bueno, hi ha, hi ha moltes categories per a passar, però, però aquí al costat de casa, doncs crec que els hem tocat a tots. No? Molt bé, doncs així ho farem i ja tornarem a incorporar la nostra sintonia d'aquí uns dies per veure com estan les coses. Demò a mi aquest uh, comentari que hem pogut fer i, si et sembla, ens acomiadem escoltant les, uh, les impressions sobre aquest derbi d'aquest de, entrenador del Palafrugell, co-entrenador diria jo, que és l'Àlex uh, en, en Cepo, en Cepo 2, com que diguem, i, i a veure què ens explica Hola, bon dia Rafel pues ja estem a punt, ja ha arribat el dia no, de, del derbi per al nostre poble a diumenge a les 4.30 de la tarda al Josep Plaia Arbonès i bueno estic segur que serà un partit molt, molt emocionant, molt vibrant un partit molt maco per a la nostra vila i sabem de la importància d'aquest partit, no? la importància d'aquest partit per nosaltres per seguir amb aquesta ratxa de victòries, uh, però també sabem de la importància per ells d'aquest partit per, perquè saben que han de puntuar, han de fer el màxim punts possibles, estan allà baix, uh, han fet fitxatges nous, estan molt motivats per, per jugar contra nosaltres, l'any passat és veritat que ells ens van guanyar el seu camp, un camp complicat, el camp de la Seuleu, un camp petit. També és veritat que no els estan sortint molt bé les coses al seu camp aquest any, però han fet noves incorporacions, estan motivats. La setmana passada van, van treure un empat a l'últim minut contra, contra Alcaldes, que nosaltres vam perdre al camp d'Alcaldes. És un equip complicat, Alcaldes, i la Seuleu va mostrar que, que, pot, que pot posar entre les cordes a, a qualsevol equip que està de la part alta, no?, nosaltres la veritat és que ara anem segons, però en el, el nostre camp estem molt forts. Intentarem que, que sigui un partit eh, de tu a tu, un partit que tocarem molt la pilota, eh, intentarem eh, demostrar un, un bon joc a la nostra afició. El camp és, és molt gran, eh, no estan acostumats a jugar en aquest tipus de camp, la sauleva, però la veritat és que tenen molts jugadors que ja han jugat a Palafrugell, que saben... Eh, com juguem, eh, han estat al vestuari amb nosaltres, saben com és el camp i és un derbi, un derbi mai sap pel que pot passar, independentment de que ells estiguin a baix i altres no estiguem a dalt, D'això eh, no voldrà dir res diumenge, no? I esperem que aconseguis tres punts, donar un bon partit per als nostres aficionats, convidi tothom que vingui diumenge a les 4 i mitja al camp i bé, bueno, i, i l'ho dit eh, intentarem eh, guanyar guanyar la soledad amb un partit vistós net, de tu a tu i seguir mantinguent aquesta ratxa que tenim tan bona no? que no es trenqui doncs eh, moltes gràcies en Jordi, una abraçada també, amigo molt bé, fantàstic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 que portaran des del club hockey la Frugell i que serà als uh, finals de desembre, una mica com un casalet, eh? Jo mai m'he fotut en un, un show perquè em va diran que segurament no. Però l'Albert Bou uh, ens ho explicarà exactament en què consistirà aquest... Uh... Casalet està molt mal dit, eh? Bueno, tampoc està perquè mal dit. No. Sí, o sigui, no... Realment sí que bé a ser com, com un casalet, però realment ho enfoquem realment com una tecnificació...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 Doncs, bueno, hi ha molts equips o sigui, hi ha moltes noies ja que s'han apuntat al femení, doncs buscarem un, una figura o dues d'un equip d'Hockey Lliga femení, algunes com que tinc també bueno, conegudes i tal, doncs intentarem que vinguin un parell de jugadores importants, i a nivell masculí també, no? un o dos dies que intentim venir un parell de jugadors, siguin sí, un del Palafurgia i un altre club, i que bueno, al final és el de sempre, són els referents no? per aquests nens, Vull dir, són les noies que veuen jugar un campionat del món, o són els nois que veuen cada dissabte quan s'acosten al pavelló, o quan veuen resums per la tele, i llavors això, quan doncs, ho vulguis o no, també ajuda molt de que tot sigui més més divertit. Tots ho han tingut, això de petits, aquella imatge de veure el, el sí. gran. Jo vull ser com ell, no? Sí. O com ella, en aquest cas. Sí, evi evidentment, nosaltres, per exemple, és una anècdota, no? Però sempre passa, quan vam venir amb el Bultrugada, vam fer un estatge aquí per la Frugia i a principi d'estiu, vam fer la pretemporada, quan vaig muntar un entreno conjunt amb el, amb el femení de Palaprogei,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 Futbol a Ràdio Palafrugell, aquest diumenge, 1 de desembre, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, connexió amb l'estadi municipal Josep Plaia Arbonès. Per fer el seguiment de l'encontre, Palafrugell, Sauleda.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 doncs efectivament com li dèiem a l'Albert doncs eh, seguim parlant d'hoquei okay sobre patins l'equip femení l'equip femení de l'hoquei eh, okay Club Palafrugell el fem 15, juga avui a les 9 del vespre un partit a casa contra l'Igolada que ho he que està la part baixa sempre és un equip a tenir molt en compte el Palafrugell té el clau objectiu de sumar els 3 punts per recuperar la quarta posició just en, darrere del Vilassar i del Girona que són els que tenen ara per endavant amb aquesta doncs, classificació que poden assolir si guanyen avui a l'equip de l'Igualada, un equip de la part baixa de la taula classificatòria. El femení 13 descansa aquesta jornada, l'equip de lo lliga demà té un partit importantíssim i és el vespre, recordem, contra el Calafell després de la dura derrota a casa contra el Voltregà de la setmana passada. Esperem la victòria dels homes d'en Garcia. García. Doncs l el segon equip de l'hoquei també té partit aquesta jornada, ens en parla en Josep Codina, que com sempre doncs ens fa la valoració d'aquest encontre. Bé, bueno, el partit d'Obigues eh, se'ns presenta a priori eh, mitjanament bé pel fet de que juguem a casa, i després eh, també està clar que és un equip mitjà de la taula no? és dels top 5 de, de la Lliga però bueno, eh, la veritat és que no n'hi haurà cap de, de fàcil no? perquè aquests, aquesta gent d'Òbvigues eh, són una mescla de, de veteranos i gent jove vull dir, són, són nanos que corren molt eh, i, bueno, i últimament porten, porten guanyant diversos partits al revés que nosaltres no? eh, però bueno, jo estic content perquè hem estat entrenant mitjanament bé que aquestes setmanes i es nota una mica de millor en el nostre equip uh, veurem com va però bueno, estem uh, molt animats molt animats. Així ens ha acompanyat doncs, en Josep Codina amb aquesta valoració anem a veure doncs, què fan els altres equips amb aquest cap de setmana anem a parlar dels altres esports que ens acompanyen en el dia d'avui de... <totos> Comencem amb l'alatisme. Aquestes són les paraules d'en Josep Massa que ens envia la informació sobre el que passa amb el món de l'alatisme. Demà dissabte 30 de novembre se celebra a l'estadi municipal la fase comarcal de cross escolar. Les proves comencen a dos quarts d'onze i s'allargaran fins cap a les 12. Això pel que fa referència a dissabte. Diumenge eh, tenim atletes del club que participen a la Mija Marató de Figueres i dilluns, malgrat que sigui un dia laborable, en aquí l'estadi eh, se celebra el cross escolar localcal en el que esperem una participació de més de 1.100 alumnes de 5uè, sisè de primària i primer i segon d'ESO. Les proves començaran a les 11, i s'allegarà fins a quarts d'una. Gràcies, en Josep. Què tal el tenis taula? Quins són els, els partits que enfronten els dos equips sèniors de l'entitat del tenis taula Palafrugell? Se n'informa en Miquel Álvarez. Bon dia. A continuació comento com es presenta la jornada dels equips sèniors del club tenis de taula Palafrugell. Doble confrontament contra el club tenis de taula L'Albera de la Junquera. En primer lloc, l'equip de Preferent eh, té moltes possibilitats de tirar aquest partit endavant. Doncs l'equip de la Junquera és l'últim classificat, no ha guanyat cap partit de les set jornades disputades i en principi és un clar candidat a perdre la categoria aquest any. Però el que sobre el paper no hi haurien d'haver massa problemes perquè el club tenis de taula per la Fruijell tira aquest partit endavant. La cosa ja està més ajustada amb l'equip de primera. Tots dos, dos, dos equips es troben a la part baixa de, de la classificació amb només dues victòries i cinc derrotes, empatats amb les terceres i quarta posició començant per la cua. però tant, un partit important per intentar guanyar i amacar una mica de diferència amb les posicions de descens. Un joc que des no correspon a la categoria dels jugadors de, de l'equip de primera de Palafurgia. Per tant, aviam si podem tirar aquest partit endavant i poder distanciar-nos una mica d'aquestes posicions compromeses ja comentarem dilluns com, com va tot plegat gràcies i fins ara anem per al món de l'handbol anem a conèixer l'actualitat, el Garbí B també té partit aquest cap de setmana és la crònica que ens envia en Miquel Garcia. aquest cap de setmana el senyor B de l'embol Garbí juguem contra l'embol Berga el diumenge al migdia horari poc habitual però per les llegències del pavelló és l'horari que, que ens ha tocat el duel ens enfronta dos dels tres líders de la categoria, un partit que deixarà un en la tercera posició, perquè suposem que el Sant Andreu no, no punxarà aquesta, aquesta jornada. L'envolverga és un equip històric, un equip que no ha canviat gaire la seva plantilla durant els últims anys. L'any passat militava a Quarta Catalana, on va fer una gran temporada i és una de les revelacions de de la temporada tercera un equip que segons ens han dit defensa en 5-1, bastant ràpids el contraatac i el replegament per tant haurem d'estar molt concentrats en les pèrdues de pilota, intentar materialitzar tot el que tinguem i ser durs a darrere, buscar molts detalls de pilota per sortir al contraatac serà un partit de ben segur molt, molt bonic de jugar i esperem obtenir els punts que ens vagin acostant cap a unes posicions capdavanteres que es esmarquin de la resta. Després de Miquel Garcia i el Garbiver, és el torn del Garbí Després de la dura derrota de la jornada passada, intenten recuperar els ànims i continuar lluitant amb aquesta nova categoria que es trena aquest any. Ens informa Luri Sierra. Hola, bones. Doncs aquest dissabte visitem la difícil pista de l'envol Terrassa. El Terrassa ara mateix és el segon classificat, empatat a punts amb el primer i bueno, això ens indica que serà un partit molt complicat. El Terrassa s'ha reforçat amb 8 cares noves, totes elles de categories superiors, i, i bueno, doncs és un, un equip que, que bueno, és molt fort i a casa seva doncs, doncs encara més. Però nosaltres el que intentarem és, és donar la campanada, i no és impossible, perquè ja ho hem fet altres vegades, i recordo fa dues temporades, que precisament contra el Terrassa, l'any que ells van posar allà a Catalana, doncs, doncs vam aconseguir guanyar-los allà a casa seva. Per tant, nosaltres estem, estem mentalitzats, intentarem donar la campanada i, i bueno, doncs anirem allà a jugar el partit amb totes les nostres forces. I ara és el moment de, de sentir què passa amb el futbol femení aquesta setmana. Després, haig de dir que tenim una entrevista avui amb en Paco Escribano, però abans ens passa la prèvia d'aquesta setmana, perquè em penso que hi ha un partit molt interessant. Paco, endavant, explica'ns què passa aquesta setmana. Bona tarda. Ai, bon dia, perdó. Eh, doncs mira, doncs aquesta setmana tenim un partit molt important per nosaltres, eh, perquè ja que estem, anem tercers i ens agradaria guanyar aquest partit molt important amb l'Estatit, que, que va quart, i estem a tres punts d'ells i, bueno, si, si, guanyem, si guanyem a casa, que és, juguem a casa, doncs el dissabte a les 9.30 us convido a que vingueu a veure el partit, que és molt interessant doncs si guanyem ens podíem consolidar amb aquesta posició i tenir la tranquil·litat de fer les coses bé i, i anar fent Aquesta ha estat la prèvia d'aquesta setmana amb en Paco Escribano del futbol femení, tanquem la paradeta amb aquesta ronda informativa i ho fem amb el Futbol Sala Vallobrega, aquesta com sempre és la crònica també que ens serveix en Xavier Ferrarons Bon dia Rafael, tal com me demanes t'envio la prèvia d'aquest cap de setmana en el Vallobrega Club Futbol Sala aquesta setmana l'equip juvenil juga el diumenge el matí a la pista del Tordera. Eh, I l'equip sènior ha adelantat el partit a dissabte. Normalment juguem a casa diumenge, però aquesta setmana juguem dissabte perquè el diumenge hi ha la pista ocupada. Eh, juguem a casa el, a tres quarts de sis, dissabte, de repeteixo, eh, contra el Farnès, el segon classificat és un partit important per acostar-nos a la part de dalt de, de la taula. Eh, tenim més activitat de futbol sala aquesta setmana a Vall que el 10 a la tarda. De les 3 a les 9 eh, tenim la pista eh, els entrenaments de les seleccions de base de la província de Girona. O sigui que Benjamí, Alaví, Infantil i Cadet fan l'últim entrenament de, dels 12 millors jugadors de cada categoria de la província, per... ja porten 5 setmanes entrenant, i aquest és l'últim entrenament, i per els, les comarcals que es faran els dies 6 i 7 de desembre, o sigui, la setmana que ve. Vull dir una tarda molt completa de futbol sala a Valldorega, aquest cap de setmana. Gràcies i fins dilluns. Gràcies, Xavier. Després d'aquesta crònica del futbol sala, ens queda una petita pausa i entre nosaltres en Paco Escribano. Si l'hem escoltat abans a la previa del partit, ara el sentirem amb una xerrada que hem mantingut amb ell per parlar de l'actualitat de l'equip femení del futbol club Palafrujit.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 seguim a través del nostre espai i avui convidem a la gent del futbol femení de Palafrugill perquè ens acompanyi una estona i puguem parlar d'esports, una activitat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 de futbol 11 amb la Tània i la Tània suposo que suposo que seria això suposo que seria del tema de, del segon veràs o, mm -hmm. o potser també de, del futbol 11 és que no sé mm. sí. la, la veritat és que me van oferir entrenar aquest equip i vaig dir que sí i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 de, de fer, sempre he tingut eh, equips eh, de nens, de cadets juvenils, infantils i mai havia entrenat un equip de futbol set i tampoc havien entrenat amb, una, amb, amb un equip de femení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 els més fluixos El que més hi ha fluixets, sí. mm -hmm. perquè la, la classificació com està ara mateix? Quants partits porteu jugats? que Nosaltres estem a la estem? jugada nou i portem jugats nou partits, evidentment hi ha fases que descansem per temes de que hi ha equips que, que han plegat mm. i perquè ens toca descansar, evidentment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 no, has no, no. dit abans que feia tens com i Sí, això. no, no, vas gafar o molt ràpid, eh? molt ràpid, eh? És, això surt, això surt, això flora, no? Això, hostia, quan, quan arribes allà pensava, hostia, collons, bodéstic atrasat, no? no? no, quan vaig arribar allà, hostia, jo va sortir molt bé i, i estava com a casa, vull dir, no, no. Com feia que no entrenaves? doncs em penso que si no m'equivoco t'uns 8 anys, més o, no? o menys sí, sí, sí, va ser perquè va, va néixer la meva segona filla, que és aquesta que està jugant amb nosaltres i mira, mira. i ella, ella te'n va treure i ella t'hi ha tornat sí era, correcte, no? correcte. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és veritat sí, Què havies fet, Paco, abans d'aquests 8 anys de, de pausa sabàtica futbolística quina era una mica la teva trajectòria havies, de Tu havies jugat, no? havies jugat a futbol, tu també abans, abans. Sí, sí, Això, sí, sí. Havies havies jugat, però jo hi havia sigut una persona que m'agradava molt fer esport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 Eh? I, i jo havia jugat a bàsquet, havia jugat a futbol, mm. havia anat en bici, o sigui, havia fet moltes coses, recordo no recordo malguix. I, I també vaig, vaig estar en una banda municipal de tambors i cornetes, no sé si mm. records d'aquest a la Frugell, que vaig estar molts anys, vull dir que era una persona que, molt nerviosa, molt un col·quiet, eh? eh? sí, sí, exacte. Sí, sí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 es consolidi perquè l'any que bé tinguis dos equips si convé o perquè puguis tenir? Què estàs fent? Uf, el que vull fer i sempre ho tinc a la vida és, és treballar amb ganes això és lo més important i lo que faig fer-ho amb carinyo i, i dedicació, sobretot i si tu transmets això amb un equip i amb un club, jo crec que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 d'estar aquí amb tu i amb tots els oients i res, donar una mica de, de positif, positif, positif, positivisme, <ríe> a, a, tot, a, això, a tot això i, i res, un ple, uh -huh. un ple. Doncs ens anem trobant cada setmana perquè ens expliquis coses de, de l'equip femení del futbol club a La Proxima, una abraçada, gràcies. Gràcies. doncs fins aquí el nostre temps esportiu per aquest divendres divendres 29 de novembre, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, ha estat tot el que hem pogut disposar per al programa d'avui gràcies a tots els que han col·laborat amb aquest espai, en Jordi Freixa Josep Codina, Josep Massa, Miquel Álvarez Miquel García, Uricierra, Xavier Ferrarons Albert Bou, Paco Escribano a ells ens han portat les informacions sobre aquesta jornada serà fins dilluns a la mateixa hora us espero després de l'informatiu migdia quarts de dues del migdia, en repetició quarts de vuit vespre a la nostra pàgina web www.radipalafrugell.cat o al nostre Facebook Esports del Punt de Ràdio Palafrugell. Res més, fins aleshores que tingueu un molt bon cap de setmana i sort tots, sobretot amb aquest derbi Palafrugell Sauleda que podeu viure en directe aquí a Ràdio Palafrugell, dimensja a dos quarts de cinc de la tarda i també amb el partit de l'Hockey Lliga d'Hockey Sobre Patins, que podeu també escoltar en directe a Ràdio Palafrugell a les 8 del vespre d'aquest dissabte, entre el Palafrugell i entre el Corredor de Mató Palafrugell i el Calafell. Per la resta, això hem dit. Bon cas de setmana, a reveure. I l'Àlex Epo, en Damià David Martínez, en Juanito Castillo i en Toni Pérez, que m'han descuidat d'ells i així encara em mataran. Adéu-siau.